Під деревом зеленим або Мелстовський хор. Томас Гарді. Частина Друга Весна. Розділ п'ятий. Повернення додому. Кажеш, він нормально це сприйняв? спитав Мейл, коли музиканти піднімалися схилом пагорба. Він повівся достойно, підтвердив візник. Я радий, що ми йому все сказали. Хоч це нічого особливо й не змінило, але все таки добре, що сходили. Він цього не забуде. Так, він дуже добре це сприйняв. От, скажімо, це дерево, то священник, а я стою тут. А тато сидить у кріслі, он там, де той камінь. Деві, каже мені Мейболд, я не хочу силоміць змінювати музичні традиції церкви. Гарно сказано, хоча слова – то лише порожній звук. Так і гарно нічого не скажеш. Усе залежить від того, ніби по секрету сказав Ройбен, як за людину взятися? До кожного треба вміти знайти підхід. І до королев, і до королів. Часом до чоловіків підхід знайти не легше, ніж до жінок. А це вже про щось та й свідчить. О, це вже точно, пробурмотіли собі підніс усі, кого вдома чекала дружина. Священик Мейблд розмовляв зі мною ніби з добрим другом, навіть більше, як із названим братом. Сам по собі чоловік він непоганий, От тільки слухай, якого не треба, тому нас і виганяють. У наші дні половина з того, що ви чуєте про людей, є неправдою. Та я не про те, друзі. Це взагалі-то не Мейболдова ідея, а он того джентльмена, Візник кивнув у бік ферми Шайнера. От звідки вітер віє. Чия Шайнера? А чи я ж іще? О, тільки на відміну від священника, я добре розумію, чого Шайнер аж із шкури пнеться, щоб вибити в чітильці тепленьке містечко. Подумайте тільки, лише вчора я казав, що у рихі з діком може вийти любов. Та де там? Чого, по-вашому, Шайнер так із нею носиться? Думає, що зможе так і завоювати. Ну, може, йому це і вдасться. Отже, жінка важливіша за музику? Шайнер важливіший за всіх інших церковних старост? «Староста важливіший за священника. А для Бога і місця нема? Так виходить?» Отак так і виходить», – погодився Ройбен. «Скажу вам чесно, коли ми прийшли до священника, мені аж якось не по собі стало від думки, що треба з ним сваритися. Він так добре до нас поставився, що мені совість не дозволила відповісти злом на добру. Ми як увійшли, він до тата так ласкаво каже, «Вільяме, ви вже не молодий, ходіть сюди, сідайте собі в крісло, у ногах правди нема». «Ну, батько й сів. Я ледь зі сміху не вмер. Тату, коли ти сідав?» «Так не квапну, повагом, а як крісло під тобою прогнулося, то аж побілів зі страху». «А ж, я не на жарт перелякався!» – поспішив виправдатися старий Вільям. «Звідки мені було знати, що сидіння на пружинах? Я вже подумав, що зламав крісло, а нам тільки того ще бракувало». «Ну от, товариші, уявіть себе на моєму місці». Я приходжу до нього, весь киплячи праведним гнівом, а він садовить мого старого батька у зручне крісло. До нещасного хлопчини нашого Ліфа ставиться привітно, ніби той цілком нормальна людина, та весь мій гнів, як вітром здуло. Якби ця молода вертихвістка фенсідей, сказав Боуман, не пускала бісики Шайнеру, Діку, і кому тільки можна, то ось вам моє слово, мебі далі проспокійно грала собі на галереї ще років сто. «Ну, не скажи. Звичайно, на курок натиснув Шайнер, але священник і без того заряджав пістолет», – не погодився містер Пенні. «Моя дружина свято переконана, що він і сам закоханий у вчительку». «Ну, це ми вже не дізнаємося. А от ніяк не можу розгадати, що за птаха та фенсі. От ніяк». «Та що там розгадувати? Вона ж іще дівчисько», – зауважив візник. Як на мене, чим жінки молодші, тим важче їх зрозуміти. А знаючи, з якої там би мовити колодки вона виросла, можна зразу сказати, що ця дівчина не така проста, як здається. А так і правда. Джеффрі Дей дуже розумний чоловік. Ніколи слова за його не скаже. Завжди собі на умі. Оце вже точно. Можна все життя з ним прожити, а так і не дізнатися, що він за один. Ага. А якийсь бездарний лондонський писака запросто може назвати Джефрі дурним. Та ніколи не знаєш, що у нього на думці. Ніколи, сказав Спінкс. До того ж він потайний. О, Джефрі добре вміє тримати язик за зубами. Так мовчить, заслухаєшся. І до того ж він не дурень. Видно ж, що все він добре розуміє. Він розумно мовчить, дуже розумно, підтакував їм лів. Він так дивиться, ніби ясно бачить, як у тебе в голові думки крутяться, наче ті коліща в годиннику Ну, що, що, а мовчати він так і вміє, і хоч донечка далеко не така потайна, але трохи батькового розуму, певно, успадкувала Ага, і його гаманець на додачу Ще пак. кажуть, у нього статко 900 фунтів, а я думаю, що не більш, як 450, люди завжди перебільшать, як мінімум удвічі. «Ну так, він трохи заробив за життя, і, скоріше за все, його гроші успадкує фенсі. Більше й нема кому. Треба визнати, він досить суворий з нею. Дівчину чекає багатство, а виховував він її скромно, і тепер от змушує працювати. І правильно робить. Кажу ж, Джефрі далеко не дурень». «Гірше було б, – пробурмотів Спінкс, – якби вона чекала багатства, а не воно її. А то мені якраз і випала така прикрість».